Hallo. Hallo. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, közös bolgáról! szó szóval beszéltünk már erre a Magyar Gárdáról, hát megint csak ezzel foglalkozom. Na, olyan csodálatos dolog, hogy történnek ez a társasággal, hát képzelj el, szerintem a ön tudja, hogy valószínűleg önt is meglepi, mit gondol, hogy a, ebben a sajóbában esetben, esetben ki volt a borsolánynak a tudósítója? Fogalmam sincs. Hát megmondom. Valami nem tudom, kis Robert vagy ki a Magyar gárda, Borsod megyei főkapitány helyettesen. Nem mondja, hogy nem csak névazonosságról van szó? Nem, nem, nem. Ezt halálosan komolyan mondom. De meg is írta a lap, illetve ugye a... Nem, nem, nem. Ezt rádióban hallottam. És az a furcsa, hogy egy olyan rádióban, egy reggeli műsorban ahol a műsorvezető saját bevallása szerint, hát sokszor hangoztatja, hogy ő zsidó, egy nagyon kedélyesen elbeszélgetett egy órán keresztül ezzel az emberrel, és hát ott megerősítette, hogy igen, ő volt a borszolánynak a tudósítója erről hát az, el... az esetről. Elképesztő. Hát ez valami eszméletlen, én még ilyet életemben nem hallottam. Egy órán keresztül beszélgettek. Akkor még valamit meg kell itt ígérnem, hogy megpróbálom elérni a Hát, hogy az, ő tud erről. Online. Igen, de hát gondolom a Bors online az valamilyen módon kapcsolódik a Bors című napilaphoz. Ja, mert ez a műsor, ez azt mondta, hogy felhívta a főszerkesztőt, és kérdezte, hogy ki kint tőlük, mert ugye, hát Borsod megyei lapról van szó. Le lehet, hogy itten valamiféle félreértésbe, vagy tévedésbe esünk, mert van a Bors című Bulvárlap, Igen, ez annak a, bors van a bors online. most, hogy, a, hogy egy borsod megyei lapinak, napilapnak is legyen egy hasonló, vagy majdnem ugyanilyen nevű online portálja, ezt, ezt, ezt nem tudom. Jó nem az a jelenség képesztő, szóval... Akárki, akár hogyan alkalmazza ezt az embert, ez furcsa. Te hívta, ja, és ez az, az ember egyébként az ő elmondása szerint egy nagy vállalatnak a középvezetője. Bravo! Na, egyébként, a... egyébként ez abszolút rendben van, nem kell nézni hát... a nagyvállalatnál senkinek a politikai kötődését, csak éppen gárdist, gárdakapitánynak tilos lenni. Ez az hát egy probléma. A másik probléma meg az, hogy amikor kormánylátások jönnek, akkor az MSZP-sek a fideszeseket fogják ki, a fideszesek az MSZP-seket ki. Ezért elképesztő, hogy ez az ember középezetről valamilyen vállalatnál, és ez nyilván vállalja, hogy ő a magyar gárda Főkapitánya. Na most ebben a beszélgetésben, mondom, ezt megerősített, hogy ő volt a tudósító, 100 százszor elhangzott a Magyar Gárda, és abból az elején ugye a helyet bitett, hogy ez nem a Magyar Gárda, nem az új Magyar Gárda, de aztán a beszélgetés helyében körülbelül 97-szer mondta azt, hogy Magyar Gárdáról van szó, tehát kétséget sem hagyott az elől, hogy ez a Magyar Gárda lenne. Ez a fő, felhívta a, a borsolágot... Hogy ennek azt, miért kell nyilvánosságot adni ezt hát ezt nem értem. És ezt nem értem, hogy az Európai Unió ugye szót emel méghozzá elég durván a magyar költségvetési hiány növelése miatt, és ez, ezek ilyen, mondjuk ez ilyen elfogadott dolog, hogy a, ennek az hihetetlen, hihetetlen szervezetnek a, a főkapitány helyettese... <gül> nem ez, Annyira elképesztő, hogy ez az ország de ez lehet, és mondom, ott százszor megerősítettem, vagyis hát elmondta 98-szor, hogy ő a magyar gázat főkapitány helyettese, ami egyébként de van tiltás ez a ha jól tudom. Uh -huh. És ezt mondom, ez a műsorvezető, aki saját bevallása szerint ezt naponta háromszor elmondja a rádió, hogy az időszármazású, miért folytatta el ilyen kedvés beszélgetést, amikor a, a Betlen János, a. a napkert a műsorvetőjét Izraelbe tanácsolta a magyar hogy a a gárdát létrehozó jobbik elnöke úgy fontos szóval ahogy mondja egy kollégám ez nem a borsnak az online változata hanem egy borsodi online újság de akár, fiót, akár, akár borsoda ilyen. akár micsoda ho hogy is lehet ez? Felhista a főszerkesztőt, és megkérdezte, hogy ki van, mert ugye vasárnap este ista fel, hogy ki van önöktől, ki a rendezvényen. Azt mondja, senki. tudósít, az -e? Nincs senki, de valaki tudósít onnan. Azt mondja, ki? Erre mondott egy nevet. Hát azt a nevet mondta, ami aki a Borsolánynak a, a szerkesztője. Ezt felhívta ez a műsorzatő a, a, ezt az embert, aki tudósítana állítólag, és ő azt mondta, hogy ő nem volt kint, hanem ő megbízott egy kis Robert nevű embert, aki ez a magyar gárda főkapitánya, és ő volt ennek a tudósítója. Tehát a, az online lap szerkesztősége tudott arról, hogy az illető a gárdán? tudott persze. róla? Hát ez, ez mondjuk enyhén szólva etikai vétség. Szóval ezért, ez, szóval, hogy mi van ezzel a magyar gárdával. Hogy azt miért hagyják? Hogy ezek masíroznak. Ezek az, az, a... egy, az egy dolog, az a hatóságok dolga. A hogy másik a fíróság... az újságíróké, hogy egy, egy ilyen konfliktus egyik szereplőjét megbízni azzal, hogy az tudósítson. És hát az adjon beszámolót az egész országnak, foda. hiszen mindenki végül is erre hivatkozva indult el, és innen szereztek tudomást Igen. arról, hogy, hogy mi történik. Hát az, ez ez épp lehet. úgy tragikus lenne, hogyha mondjuk egy cigán származású embert, aki részt hát, az mondjuk követelme. azoknak, következett akik ott a piléztet, és mondjuk Mert fenyegették a jobbikből a kapitály az nem, tudom, hogy, nem tudom, hogy mit csinál, de hogy az ott jelenlévők jelentős része Gárdistának mondta magát, és igen. hogy ez az illető ott volt, -e, de biztos, ha tudósított, ott, ott, ott kellett, hát, hogy legyen. Mondta is, hogy ott volt. Ez, ez abszurdum. Mondta nem is, mondta hogy ott volt, és megkérdezte az a műsorát, hogy Magyar Gárdai egyenlővel voltak? Azt mondta, nem, csak ott vettük fel. Hát ez a bíróságnak. A magyar törvénynek, a magyar törvényeknek a semmi terétele, a kinevetése, a kigúnyolása a magyar jogszabályoknak. Szóval, ez, ez valami egészen elképesztő. Én ezt nem is értem, hogy. De most mondja meg, hogy ezt miért hagyják? Nem tudom. Nem tudom. Valamiért a rendőrség úgy érzi, hogy nagyon, nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy ők közbeléphessenek. Tehát, hogy ezt a bizonyos tiltó bírósági ítéletet ők érvényesnek fogadhassák el, ahhoz a gárdistáknak sokféle cselekményt kell egyszerre végrehajtani, nem elég, ha az fölveszik az egyenruhát, hanem többnek kell ott lennie, meg alakzatba állniuk, meg hogy ezt miért kell, azt nem tudom, miközben mindenki számára egyértelmű, hogy azzal, hogy összegyűlnek, ruhát vesznek föl, mit akarnak csinálni. A, az egyesület tevékenységét folytatni, nem is titkolják? Nem is titkolják, és épp ma olvastam az interneten, hogy talán nem tudom, az Orbán orbániktól vagy valamelyik fizetős, hogy mondta, Magyar Gárdának csak egy olyan, illetve a Jobbiknak, hogy mi az annak egy célja van, provokálni az embereket, provokálni a cigányokat, ami nagyon helytelen dolog egyébként, és teljesen egyetértek az első betelefonálóval, hogy inkább fel kellene őket zárkóztatni. Nem, van, ez persze, persze, csak az a probléma, provokálni? hogy a felzárkóztatás az több évbe telik, és nyilván számos konfliktussal, terhes, nem olyan egyszerű, hogy elhatározók, és holnap után fölzárkóznak, minden, ne, minden hát megváltozik, ez nehéz folyamat. De nehéz folyamat, amit már... A gárdisták meg azt a képzetet keltik, hogy ők odavonulnak, masíroznak, trappolnak, fenyegetnek, és holnaptól kezdve rend lesz. Úgy van, és ez a műsorlatilag nem kérdezte tőlük, hogy hát hogy gondolják ezt. Hát akkor most állítson fel a TIDESZ, az SZDSZ, az MSZP az MDF, a miért, a nem tudom kicsoda állítson, mert ő is egy saját hadsereget. És akkor mi lesz ebbe az országban? És akkor ebbe tragédia a, lesz. És ezzel a rendőrség nem képes lépni. Ezt az unióból, nem az unióból, Angliából meg tudják tenni, hogy egy ilyen Palestin palesztin valamilyen konferenciára maguk a palesztinok azt mondják, köszönjük, nem kérjük a morvai. Az, azok nem, azt sem nem palesztinok voltak, hanem angol politikusok voltak, hogy akkor ők nem vesznek részt, hogyha nem szervező, mondják. Az le. Azt hiszem, ő azt hiszem azt mondta, ő, hát hogy ezeket mi... kéri a. Igen, ez, ezek utána a palesztin szervező, ha ez valóban palesztin lehet, hogy az volt, azt mondta, hogy akkor ne jöjjön. Tehát visszamondta a meghívását. De akkor a magyar kormány az nem tud lépni? Hogy igenis, amikor a magyar gázlások összegyűlnek akkor szétcsapjuk őket. Hát mert betiltott szervezet. Mert hogyha ez lehet, akkor hiába mondják azt valakire... Mert a valami... rendőrség meg van félemlítve, hogy ez a szemkilövető vadállati brutalitással a békés tüntetőkre támadó, mert ez megy még ma is hát, nap. Azt nem mint kellett nap. volna csinálni. Azt nem kellett volna, csak hogyha ezzel támadják három évvel később is a rendőrséget, akkor a rendőrség hát vége mondja, az hogy az én nem e merek beavatkoz. Az egy súlyos rendőri hiba volt, és az előbb, hogy még szabadon lenne, azt mondanám, hogy az előbb ugye, hogy valaki mondta, hogy a rendőr, hogy az Orbán azt mondta, vagy nem tudom ki, hogy valahogy a rendőrség alkalmatlan. Hát az a rendőrség, ez tényleg alkalmatlan. Hát most a, a Bolcsik Zoltán, az nem tudom ki volt, az talán Budapesti rendőrkapitány volt. Nem, nem, másik vezető rend, rendőri vezető volt talán Le, a Nemzeti nyomozó Nemzeti Nyomozói, nemzeti nyomozói. A helyettesen nyilatkozott ma az egyik internetes lapnak, és azt mondta, hogy a, ő saját maga hallotta a Bolcsik Zoltántól az állománygyűlésen, hogy a Bolcsik Zoltán azt mondta, ha még a Móri ügyben, ha ezek nem az igazi tettesek, akkor ő lemond a rendőrség, a rendőri szakmájáról, és visszadja a rendőri igazolványát. Erre Hát kiderült, hogy nem, azok, nem azok voltak. voltak. Erre nem azok voltak, De ezt nem ezt eltám, hogy igen, e, hadd kérjem egy kis türelmét, mert úgy látom, hogy itt más területekre tévedünk, nekünk meg híreket kell mondani, és Jó. aztán utána folytathatjuk. Jó. Köszönöm a türelmét. Szóval igen. Hálattam, most már hol, hallotta ezt, hogy, hol hallotta ezt, hogy Bolcsik ezt mondta volna? Ezt interneten kollégán? ma megjelent egy írás, a helyettese. Nyilatkozott az egyik lapnak, uh -huh. és azt mondta, hogy a Bolcsik Zoltán állománygyűlésen azt mondta, hogy visszaadja a rendőrigazolványát, hogyha nem az igazi tetteseket fogták el. Na most kiderült, hogy nem az igazi testeseket fogták el, ugye, és egy, áh, egyébként nem, de ebbe az ügybe ártatlan bűnözőt mondjuk majdnem halálra értek, ha lett volna halálra, halálbüntetés akkor halálra ítélik. És ez a Bolcsik, mondom, rákattintok az interneten, hogy ki az a Bolcsik Zoltán. Hát, bol... kapitány most. Na most, és képzelj hogy rákattintok, Bolcsik Zoltán Veszprém megyei kapitány, írásbeli fegyelmit, vagy figyelmeztetés, vagy fegyelmet, nem tudom mit kapott, mert a, a Márján Kozmának a meggyilkolásánál, ő miatta, Fogták el későn, az, és majdnem megszöktek azok, akik valójában úgy néz ki, vagy hát a gyanú szerint elkövették a gyilkosságot, és az ő, ő hibájából is ő ráfogta a rendőrkapitányra, ami kiderült, hogy nem volt igaz, hanem neki adtak egy irányzelet, egyenlít, és az az ember még mindig megyei rendőrkapitány. Most akkor azt szeretném megkérdezni, hogy akkor valóban milyen állapotban van ez a magyar rendőrség most? Nem tudok erre válaszolni, hogy Bolcsik kapott-e fegyelmét. ezért... Hát az, hogy a Bolcsik Zoltán, te a Google-ba, akkor kiderül akkor ki az ki, elsőnek, hogy Bolcsik Zoltán írásbeli fegyelmit kapott, mert becsapta a Buda, az országos rendőrfőkapitányt ezzel a üzében. Na most akkor milyen az a rendőrség, milyenek a vezetői, akkor hogy mennének fellépni a gárda ellen? Na. Nézze, attól, hogy a rendőrök is követnek el hibát, ami nyilvánvaló, még felléphetnének a gárda ellen. Itt, hát valami, itt azért valami nagyobb vagy mélyebb, általánosabb probléma van. Nem a, nem a szakmai értés lehet ennek az oka, hanem valamiféle politikai elbizonytalanodás, vagy hogy még nem kerültek ilyen helyzetbe, hiszen az elmúlt húsz évben, hát nem beszélve az előző negyvenről, az elmúlt húsz évben még nem volt olyan szerveződés, amelyik nyíltan kétségbe vonta volna az állam erőszak monopóliumát, most pedig van. Hát ezzel fel kell lépni. Hát ezzel vassal fel kell lépni. Különben szétesik a jogállam. Áborút. Így van. Polgárháborút fog okozni ebbe az országba. És köszönöm, hogy meghallottad, de arra kérem, hogy nézzem majd utána ennek a bosszolányos dolognak. Igen, mert gondolom borsod és nem bors. De megnézem, hogy pontosan. Borson, ez is borsod. Uh -huh. Na jó, megnézzük. Kicsi a borsod, de erős. Nagyon jó. Viszont hallásra, <laughs> Viszont hallásra.